Eta ardiak ordenagailutik manatzena liteizke ondok urteetan. Kukuso elektroniko bat ardi bako txari ezahir, sistima behri baten fogatzen dira mementoan, bidarteko EZTIA Ingeniaritza Eskola proietoan barne da. Departamentoan konseloroko hako tokar zerbitzu bat abiatu du ustaila bi eurotan dira bidaiak, eta bestalde taxi gisako zerbitzu bat ere bada. Haukten gobaionako pestak bururatuak subjefetak bilduma egindu atzo oroko gibilan ona ikusiz bestaliek nomgea bainan subjefetak oaktarazidu gehtakari lahi batzu izan zirela bortxak eta eta eta aroa jadanik untra berotzen hasia dila, eh? Baita berutuko ono gehiagoa txalian ogoita ameka, ogoita ama bigrado taraino joan entzauku termometra eta bistan dena iguzkia. Nagusi izan dela... <hazurra> etxetik beretik zaindu. Ondoko urteetan hori egiten alko da, artzainan bizia erezteko helburuarekin txipa edo pusa elektronikoak kabale ezagina edituzte. Mugaz gaindiko proieto bat da, teknologia berriak baliatu, laborantza laguntzeko, bidarteko estia ingeniaritza eskola, proieto hortan da, mementoko ahiezeko mendietan entxeatzen ari dute, laueunta hiruetan oitama Bost euro balio du proieto hoxek. Arantxai diedez. I pasto deitzen da, I teknologia berria, pasto... Pastoralismoa hartzainen lana errestu nahi luken txipa elektroniko hori. Ideazoinda, txipa elektroniko bat kabalaren lepoan lotzea eta hartzainak bere etxeko ordenagailutik lokalizatzen ahalduen kabala izaitea GPS bat bezala, txipa horren ondoko pausua da, kabala behar duen ere mutik uruntzen bada deskarga elektriko bat bidaltzea, begonia beobide, loio la berrikuntza fundazioko zuzendaria. He parte men, e, bueno, atzenin nahi duena da, honen bitartez da, mendikonen kasaritze eta teknologei buruzko ba, zenbait taliarrantolatzia, e, Antonik esan duen bezala, batzenin, ba, ba, problematika komunek dauzkounak, bai, eskualde desberdinetan eta herri desberdinetan ba, man ipintzia, eta konturatzea askotan, ba, berdinek diela, problema hoge, ordun teknologien bitartez, ba, horreien antzune eman. Egenplu batzuk, bakarriken komentatzeko, ba, ba da, ba, nahi duena da, txip batzun bitartez, ba, egin gaixotasun urruneko diagnostikoa jakin erozer momentutan abere horiek nun dauden lokalizauten jakin eta gero sistema eta satelite bidezko ba, herramienta eta teknologioien bitartez horiek irabili, ba, tenien, bueno, ba, alimali horiek eta pasto horiek ba, datuei alako etekin hondizena teatzeko Momentuz beiekin egiten dituzten entxegoak eta hori ariaz eskualdean eta elduden urtetik aintzina esi virtual hoiek entxatuko dituzte ego Euskal euskalirian Bestalde, bi eurotan departamendu guzian autobusaz ibiltzen naltzi izte. Halazoin txerbitzu plantan ezagiduen kontseilu oroko jak, ustaila estapenetik linea behiak zabaldu dira eta beste txerbitzuak ondoko astetan baliatzen alko dira. Bi helburu lehena garaioen segurtatzea departamentuko jirien artean, bigarena jendek gero eta gehiago autobusa baliatzia. Prezio merkeari esker nahi litaike mauri indartu, eta beritziki soko guzietarat, eta bestalde autobuslinia berri horietazgain herri elkargoen partai detzarekin taksi gisako sistema bat ere plantanez zahida, xe eta zunak kontxelu generaleko Jean Arru Bergerekina. dio elkargoak diie hoi plaza ratzen. Eta departamentiak herri elkargoak diie hoi Eta departamentiak herri elkargoak diie Bestiak beste, minibusen jozteko eta jamar milado ruartino dena pakatuko du departamentiak. <tutututu> Komunikazioan edantako, ehunetak biro eta jamar hon hartuik da. Eta horren antolatzeko ikerketan egiteko ehunetak lautan hogeieko laguntza badateke. Setasunak atxemeiten ahal dira edo telefona numero untan 0 sorcieun hiruetan oitalau, oitalau, hiruetan oitalau edo transport64.fr web gunean. Baionako postako buruzagiak hau deitua goizuntan, duela zonbaitirabete piatun bat entxeatu zen bere buru azbeste egiterat laneko lekian, ondotik lekuan eman zen osasun eta seguritatearen komisione berezi bat, eta hortan bahne diren langileen hortezkariek zuzendariak hau zitan eman dituzte komisionearen lana trabatzen dute lakuan jefe rehauzia behatzion eta ik goiti baionako ausite gianna. Ostegunetik ostiralete gauean, Doniane Luizunen plantatu ziren ibiltariak berreun bat karabarekin, baina hortik joan behar dute atzopaueko hausitegiak aztertu ditu, eginak zituzten hirugalde hor egoiteko, baina denak refusatuak izan dira. Karabana horiek horotarat berreun bat xantako kiroltzeleietan plantatuak dira eta prefetak ere kanporatzeko. Manua emana daie. Gauuntan, lekorneko etxe bat etako aterbe bat erreda, laueun bat metra karatu teilatu, erredira eta ondoan zenetxea, suiltzailek zaindua alizan dute, hortan ez tamakurik gau erdi eta laurdenetan deituak izan dira suhiltzaileak. Su prefeturak baionako pesteta zegin bilanak estu aldaketa ondirik jaskoari begira sifre berxoak gertu dituzte, lau gertakari lagienak bortxaketa bat eraso sexual bat bi kolpatu lagi izan dira bi kolpatuak gaur egun bizi eta hilarteko egoeran dira bat iztripu batean bestea borroka batean kolpatuak ointzan ombre berdintxua izan da xan behiri gure kazetaria Patrik Dalentsu prefetak emin, eman prentsa hori koantzen. Bilamber bai eta pusitiboki balauratu dute, baina ala ere zehaztudute zintzela posik izan gertatutako iztripu lagien gatik. Lau izan dira istripulahiak eranduzun bezala eta aipatzen alditugun. Beste zenbakiak hauek ditugun. Euntaberogeita malau salaketa izan dira ebasketen gatik. Jaspaino amairu gehiago izan dira arik, bortizkeriaz egindakoak. Bainan zenbaki txikia dela zehaztu dute. Ekusizema pertsona egoiten ziren pesten denboran. Berrogeita maika atxiloketa ere izan dira. Zazpia din txikikoen. gainan izan direlarik eta ogeitar sei egon dira. Gardabu dela kobatean. Positiboki ala ere baran atzen, alden zenbaki bat hau dugun irumila seireun eta hogeita bialkolemia kontroletatik soilik euntabero geita mazazpi positiboak izan direla zenbaki argiariak ere pentsatzen dugularik milazortzirun pertsona hospitaleratuak izan direla gehienak alkolemiak kasuengatik gatik bainan, bainan biltzen diren milioi bat pertsoneik komparatuz txikiak gelditzen dira Bai izan dira ere agresio sexual bat eta bortxaketa bat eta beste kasu hainitz ez direla egita nen badakiego izan dira ere bai jaletak tiki batzuin gestad tiki baten ondotik baztertuak izan uh, direnak bai una kopestak xegurak ez oraindik baina hobetzeko bidean Eta baijonako erriko etxeak dekreto bat atera behidu baijonako zesen plazaren inguruan manifestaldiak debekatzeko. Buruilaren lehenetik goiti, lekuan emanen da erabaki hori, baijonako erriko etxearen aldetik zesenketen kontrako protestak edo elgarretaratzeak uruntzeko molde bat. Eta Eegubian Amlin Europako kopako lehen partidak, nola jokatuko diren antolatzaileek atzo sietasunak eman dituzte miagitze zaileat joannen uriaren ugiaren eta egun berean baiunak Grenoble errezebituko du.